Dan Bota Maria din Magdala Între cititori scripturii, tălmăcitorii legii și ai profeților și ai celor ce-i ascultau cu supunere ca apele ce curg pe matca străbună și nu le pot schimba cursul, ai apărut cu buzele tale de vișină coaptă, cu trupul de azime și vinuri, dogoritoare în vara anilor tăi glorioși, Înceata ceata potrivnică domnului. Și l-ai înfruntat cu privirile tale de soare, Cu râsul tău ce îndoia laurii tineri. Nazarineanul pribeag a privit în adânc. Sub straturi de ape mocnite, sufletul tău suferea. De parte de oameni crâncen, și atunci a vorbit despre cei singuri. Ca insula magică, de los, pierdută pe funduri de mare, Sufletul tău amviat, plin de lacrimi. Templu cu stâlpi vineți evit din talaze, a ridicat cu iubire zeului mare domnul umilirilor singur în ceasul sfârșitului și al tăgăduirii amare când inima tate a dus pe golgota când maica cea sfântă plângea la mormânt și seara întristată Cernea cerul în inima ta, toate erau drepte și clare și luminau în tărie. Maria din Magdala. Sandu Tudor, rugăciune Înflorește, Doamne, sufletul meu, Cum înfloresc salcâmii și mălinii, înapoiază credința în dar, Cum întorci zborul păsărilor călătoare, muncește întreagă suferința mea, cum în trupul morților rodește plugul. Apoi înalță gândul pierdut, fluture în floarea cerului de in și pregătește-mi sfârșit înseninat. Casvințitul blajin de azi George Tutovano, iartei În veci de veacuri, Doamne, slavăție, stăpân etern al vieții trecătoare. Te văd cum crești în lujerul de floare, și în plopii alpi, și în iarba din câmpie. Te aud cântând în zbor de vijelie și în glas de codri în murmuri de izvoare. Te simt în caldul razelor de soare, și în tot ce-i farmec, vis și armonie. Din lumea ta, de a pururea senină, de peste înaltul zărilor, părinte, spre noi întindeți drumurile sfinte. Să ne urcăm. La veșnica lumină și iartă-i pe nebunii care vor să te coboare până la mintea lor. Mihai Eminescu. Învierea. Prin ziduri negrite, prin izul umezelii, Al morții rece spirit se strecură în tăcere. Un singur glas îngână cuvintele de miere, închise în tartajul străvechei Evangheliei. cu un muc în mâini, moșneagul cu barba de zăpadă, Din cărți cu unse file norodul îl învață, Că moartea e în luptă cu veșnica viață, Că de trei zile învinge cumplit muncindu-și pradă, O muzică adâncă și plină de blândețe pătrunde de tânguioasă puternicele bolți. Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colț, Căci a căzut în însuși zvorul de viețe, Nimica înainte omul ca un fulg, Și acest nimic își cere o rază mângâioasă. În pâlcuri sunătoare de plânsete duioasă, A noastre rugi, părinte, organelor se smulg. Apoi, din nou tăcere, cu tremur și sfială, și negrul întuneric se sperie de șoapte. Douăsprezece ceasuri răsună, miez de noapte. Deodată negre ziduri, lumina dă năvală, Un clocot lung de glasuri vuii de bucurie, Colonaltar se uită și preoți și popor, cum din mormânt răsare Hristos mângâietor, iar inimile toate sunesc în armonie. Când de laudă nălțăm, noi ție unuia, primindu-l cu psalm și cu ramuri, plecați-vă neamuri, Cântând Aleluia, Hristos a înviat din morți cu cetele sfinte, cu moartea premoarte călcând-o, lumina ducând o celor din mormin.